در مجبوره و در زولت بواقه قاضی تا پیش شهادت تی دواه ور تبوری چو داخل در سید او تکتیش زکان دوی کی چلی خزی دار کانفرد او بی پیجی بیتا باقی سو بنا زکان در ادر از امام در از امام لیورو بوری امام در شانت ورد اموری خزر د له وافر استریمشي په ناس کې شهور خزر ترځي سره د ماما دي سره په لاس تریمشي کوره شهور دکمه خزه چې چا سره نکار وايي هغه له دته ورور لري باندي ګورې ګوت باندې ځان پورتا یو طرف ته یو زیاتی کې بن پښتبره د بندي زیاتی باندې چې ترځي رتروږي نه پر باندې کې اوبر طرف ته د باندې دا چې د تی د جینېره کوم خځې تیر او دی نه دا هیڅ څوک به واست د یوهه یاهینا پر باندې استعمالي د تیره روه یاست جینېره دی یو خلک تیر او راځي دا هیڅ څوک به واست د یوهه خپلې دغه سری دی کمبل دا کټیم شو هغه د ټولونو په شان دي نو خو به فکر کوئ دی اطور کس مساروطا خذک لدول زید سرگنکی یعنی لدول خو اصیب مخلاسونی اوی نیو خیر دی دي. ردینا علا اون بل شاتنا اول نساء هند یادا سرانوطا یعنی مسلمانان خذتا مسلمان خذک دا خذ مخلاسونی امینی اندامونا غنشده دوری خذ دی پا دی پروانکی خوزه دا خوزه مخکه سر دوره ناسده خوزه دا خوزه سر تنشی کرده لام بی بدن تنشی کرده خوزه اکسان کنی رام باره وزه ای بارتن آسته خوزه کی بی پردگی بی را را پخپل کور عنار دنجوی اوسه دا یم یا خپل <سؤال> زمانہ مسلمانانو <سؤال> خوځه تا په فردوزه د لورزه دا نوخه ما ما ایمانهم یا ا کان کته سیدی په مني کیدی مار کنه د تلسی دی ویزه ده ویزه کته افره او ستویندلا دا یو خوځه ماغه ری ته دا نوون زه خو بلې دې شي مکلاسونه کوته اتیشی مارایتا او ما ما حالت ایمانهم نمراد یی دی زما ما زما ما ته لر نو زه خاوډل شي او ته شي کافر او تا نه کافر کي خژلعم پر نه لا دا زموږ ما زفت ما علماء بعض وي اوس مزدوري خزي کافري تا درته وي کله سوال کوي کله راش لا چړیا نه مړیا نه اجازه ست دن جايسته خدا مخلع سره ته و بوري دا پرده خود از آهره دیر خلکتی در مولی چی دیر ونی پا پرده خوزی پرده در کون عزت و دا غیرت سرچشمان آده خوزی بی پردگی دا بی غیرتی سرچشمان زمون مسلمان دیو غیرتی حیانات دی دا دا دا نصب مخفوضی دا دا دا عزت مخفوضی او دا ازادی و اختلاط و دلو یو بل سرم آده یو بل تبیجا با کتل یا لاصور رن لعقد امیحانا ایل آرده سان لباد او بیزل می بی خراب شی رضی زوانان قزی با خراب شی رضی نصب ما خراب شی رضی اخلاق او کرنار ما خراب شی او شویده لاسه چکم جای که مخلوق تعلیم دیو گوه تیی تعلیمیونو کچی مارا این میکلاسونو ایز با انتا مخلوق تعلیم یو طرف تجینا که ناسی بل طرف زته نوم یو ځای کې مې بیان وکړم ماته په دنج کلاس د نورو خزمي ناشستې زه شرم نه خبرې نه شو کومه نه یاره زه کوم جهانې خزمي زه په خلاصو په ټاکو ورو سې نه سوالو ما په کله کلاس اخوز ته کوم کوم مسله کې نه او هغه دا سړاو په نسبت خوځې ډیر زیاتې کوي یوسه ما نو ستاسو په پردانه کې رسول زلم پردانه مخاوره له خوا پردانه لري کوله دا خوځه په ورک کې دا سړاو په میوزیک کې ومن په پردانه قرار کوو پردانه کې لا و او هغه په دې او په الهاله <سؤال> بولې، او موږ هم او په او په لارانو په څرانونه باندې او او په او په پرګټو اما ما نه کا ته ما نه هونه یا کولې وینځو اوی تا دینه وره اوله هر ما کې نه راځه یاره خادمې چې خاوند د چټ نې د شوق نې پسروک یو سړی بوله خلقو بخادمات تاسو سې وینئ ول چې بوله به سادهګان وب تا دې ولا خو په خبره کې ده اغه ځې وینئ لولا غر سریخو پدی خبر نو بیگی نو اما سریخی خادمانی بولگانی او دخوزو طرف تین شوقی نو پدی خبرو بیگی که اغیی تا مخ که سرگن چی نو فیرده او دیت تابعی جی یا اغت تو فیری خلق چی و سیگی غیر اولی الاربع دا اغیی سه شوق واجد نی خوزتا من الرجال پسارو کی زیتا که مخ لاس سرگن کی خزا نو فیرده عن الذين لبسوا على عورت المساح يا جماعه شما تا شینی خبر ده پتو خبرو ده خزن یعنی دمر ورو تیچه ده خزه په خبرو متیچه ده خزه چې دې سینا ده ده ده ده شاوک پته ها کوړ چال تل سوکار او سيو له دور استخه په خبرو تیږي بل هغه مبربره نه ده و شپو قالوا تا که په خبرو په خبرو پیږي خیر د کار ته مخلاص دي او چې کوم په خبر پیږي د عبارت اللهم معرف تابعين يا تابعها نهره ولې اربع چې خران د حاجت او د شوقني بولګان پسونو کې او ټفل لذين يا مع شما لم يسروه ورات النساء چې ندي خبر په خود خبرو په خود په خبرو مو دي غيریتخه خداق و شواء دانش خزا ده ضرورات با وقت زي ولا يدربن با عرجلهم نبا ويخطيه برس با نور تيخطوه لن ليو علما ما يطفين من زينته هم بس خلق و طوخي عنا قد زينت فخل خزا بباسي نزي كلا خزا خوطا تنزيبي ش شران مشرو انتاج دعا بمجرم ده زينت ده اواز با بارنا بسي ولاي الذين طبق فرضهم ما لا يخطئ اداء تاريخا ليول علامات خلق اوخ ما يرين من زينتهم قد دور خطب تكتب زين وجولي شي خباب شاني كو كور خام دکې کیني تصيخ خباب من ده اوز خوشی زید دارتو دارتو دارتو دارتو دارتو دارتو دارتو دارتو خچی در پنزی با واز بنده من در خوز اوازم بنده تول <سؤال> عالمان لکی در خوز اعظام بنده دانه خوز بنده دی ضرورت خبرم خوزو سر بنده ضرورت دیو دکاندار یا غنا صودای لی تا ضرورت یا یا یا داکتر دیارا سارا خموری تای یا یا یا قاضی مخدر دوائی یا دا بارنا اغم دا مجبوریں اسوار جوابیس تامنیس اگر زیوی پور سوکنیس تا باس آگئی که لفتنی یارا بی اغم امنکر آغا خبر چاہا دا ضرورتی دا مجبوریں آغا خبر پورشی ساوکنیس دا مجبوریں ته تر کارتي راځي هغه ته د پانډا په اړه ورته نه او ته د نه په مننه خوځه تل عوض باندې پسرګنه نه د ضرورت خبره مجبور های خځي سره خپل وروغینه سوداونه مثلا یو خزر دکان واسر په دې کې د مجبور یانه ضرورت یا ډاکټر څخه چې مجبور اره داکټر چې خزه داکټر نه نيالي بسوی داکټر دا په خبرو لاله ست حالت په سړي ګورش بالکل خطر په اړه یو په معنا رازيد دکريت 3 سالې رازيد د ابو زوبه د مې سره 3 سالا کې ها مزمون لیکي کي ويې په تيانو غوډو کي دا وي فاندره نام دورمه دا هنوله پښتوکي موږ ان نو یو مطلب خو خیر دی امریکا کي نو یې داسې بل لري چې جिने چې داخله کې نام ولرکانو مخ کې ځانې وباسي بالکل په وفر باندې شنه دی نو ال کار ممه لره دینه کې وی چې دینه دا د اوسېدا لا لا یارتي وسې دا کومستقبل کې دې فسردې نوې کارونه چې دا دا یا مې زموږ لو چلانه دا خلون نو شې دا دا له کارونو څخه ټوريزم لیسري اخیره په دانکو ها دې ما لو راو سما هغه سبب ولاځه خبره دا د ګل پر ټوباسي په دې برسره چې ټول ځاننه و او نټول باور تاول غالي وې دا چې اوراد دوه کینو مستې ته هغه دردنې نه دخل او ښه یاط راه له کسكر به خو یا پرمنده چې پردانه هم کومه هم پردیش څخه د توره تلګراني جا پر دې پړه ختم څنګه به خبره سره نه دغه وی ګي دا مخ نه کوي دا ما کړه ته مقاله مسلمان یکم ظالمانو يظلم قوما تاس ستانیم کوي په دنیاو هغه به سره مخ کې ځانې واسي هغه بالکل دې جا وشي نبه به د دې مخ کې وانه دې جا به کې چې د دې د ستر کوونه ده دې او د اقامه ختم شي دا پکې داسره ولانی جون 14 تاریخ دی په ډیسکنو میچونو کې او دی او په پدلو کې او دی په د یو بلداګه کې یو برت کولی راغور دی کبري او زه کې د تا پتی chance نشه چې نا یو دا څنګه د سړي او د خوځي کانګريزان په من اس قسمه پات نشتا نه کنه کوي کې نه پدري وره کې نه پولیس کې نه پکا جنا کې نه پساره شانه با شانه بردی آزمون دلتم دیده راسته که عقیده آمواره ویداد با پایی نیده جاڑی تا سو یا پایه پاکور که کی کنو یا این دقام اقتصادی حالت خواه که و غریبا و غریبا دوره یا ظالمان تو با یا یا ستا یا تغذیب و قانون و کتاب شتا و خلیش دعوال خدا هوه د یو کتاب مني یو قديم مني یو پیرامبر مني نو دا سنگار يوان دغه چې اول دي ساول لر او کار دا چې کم بير او کار وينبه په خپلو مطاله دي دوی چې سړي خوله تور او کاران شې لږ اقتصادي خلک شي دا په بير او کار سره دتړک هه په چا مې په ناون سړی پورا کې نو واقینا پوسټ نو 파ټيوندې کوله تا ورکه درېم نو ستانداره چې تاسو په کاروبار باندې نو کارې نو خوله او طعام جامو کې پونځي هاو خاص जानेवारी باندې میک اپ پکې هغه دومره खर्च کې پزان شاید تلقا چې تکم سړی نه پدې پوسټ ورکه علاوه پرخې گزاره وکړي یا اته سروبه دې سړی نو پېرې اته سوو چې په دې نام مقرره مؤتس او اخداغی جامعی او پر میکاو ساو پردورو لگی دین تاوان چې چه خوز او پا من دباس او ده غتم نشی خطه کالا بر ایک شزان لکه یو دومی دی نو بیخ وارکلی نشی نا ریک شو تکسیب و مستقل زان لکه دین دا چه دکور نلارا انگولی پاکولو رو رو رو رو بلا نوکر مقرر رو نوکر آگا خرد که لکه اخپنی خوز او چکه خوز او خوز او پاتانو قیمه ا تا نو کړی دو روپې منه کې دا ریټ څه ا په پان پاتلهم پدې سامه کې سو کې مم بلای کیږي په انګولي کې مم بلای کیږي داساو به وای لګي ا خطر خو نه نه تر خپل مايک خله پچو ای فارغ پرې سو کې ا موږ از د اقتصادي خلخ هم درم موږ نر سم چې لا دا فرصت راوکر نیسته یو ته یو کې نه اوکرې خبره بل غره او کارونه نو حضرت دې کوم اخر سره ماف تنظیم لو سکرټری ا موږ څه اخه دې وخت څنګه هم دا لکه دا واده کړې خله اوسان له ناس ته سر ښاوټ و دلته مهاله سيور سيړې را دلته کمرې نه بيو مسلينه نه ما ويسه يې خپل هغه پوښتو موخه دا و چې سې جرم راکې ستره زارابانه جاریګې جاری کا ما سجا مې کړه یا اغوی بس زتو بو ماس بی اسکول کی استاغ او دینو اغا سارا لحبت گاری کولا اغا اغا ایسا ایو چوری نسم را دیزت اے کار مسلمان خزا اغا پختانا اغا اغا اینسپیکٹر چوری سارا اغا بسو زل ایس دیمان کلی وی پردار ندال اغا پداسه پداسه پداسه پداسه یو ځان نه او یاس دې ځنه مې کړې بل زته بابا چې زما جاری کړی ما یې پਛاته لري نوې قدرت دې توو بابا وسي وینم دا هغه سوداګرونه دې ځدل نه زه هاولم نو ما جوړ ته کړینې بچاته وایي وینم بارونه نه وایي د ستاه داون داون پر دا لري داون دا دي سري دا خني مارکتور بيانو بيدر شان دا او ابتدات کړي دا نه کړي دا نه کړي زه ته ومه واسو په 스마트 وبا دا ودا د دې چا کومه نو سپدي پینشن شتا او تکري او په خپل او کوسو همو او دې ریچا ما او ځل کې مې توضيح کړل کړې کتاب ما یې او خار نو په قانون نه چې په وحاله انده درجه ته رسیدو او سينه ایوان وسره دا دې آزادې نتیجې نه چوري هغه څومره حالې مسلمان قوم هغه خدای شته هغه ته اړت ته لم یې ونعربنا بارجلين لقد پاکيا بردم معاملات دا د اقتصادي حالت حکومت نه پارلا دغه دنا سبه د حفاظت او د دین نور اصلاح نه پارم استاپه سیسګي چخدل لبل استعمال استاپه سیسګي چزوي ندیو ای قدمونه ندیو ای قدمونه مداشی طریقه لیو علمتی خوضنون کی ما ایففین من زینتهن داربت زینته بل وطوبو الی اللہ جمیعہ انسان لیو مومنون جمیعہ ایوها المومنون توبو با سی اقلیتا ای مسلمانانم لعلا کم تقلقون وصل اللہ علیہ مصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی الانتجیبین و علی صحبه اجمعین دی محکونو آیتونو که دخوز دا پردیم و تعلق بایانو چه نارینا با دخوزنا نگر نحکتا ساتی محکوس غیت چا تخیف و دا دا لا غزه چې به اختیار کله سرګم شي یا د مجبورې په وخت کې لکه مخاونت ما غوي او دا داول <سؤال> دېک جائز د لارې خواندن ما هغه سره په وړاندن او په اعلان باندې او په خواندن او اعلان باندې عامونه تا ما خواندن عامونه او تا او تا پروینه تا چا سره چې میکا بند راهمه شاله او زمانہ تا او وینځ د تاجرت کار کوي یا غووله سړی چې د خپل <سؤال> په خبرو نه پیږي یا هغه معاشمان ناباله چې د خپل په خبرو نه پیږي هغه کړه تخت مخلاص وي نه خیر دی یا خد او د مخلاص خو نه خیر دی لدينا على وضع خود پربره دا بچا ته تعالی اللهمنا لازم حاصل شوه چې ما په دې صورت نه د خپل د مقام او سره ده دا پاک دامانه دا سره ده دا زنانه ده بدکی دو ده بد نظر ده بدکی دو سره تعلق لری خدا دیده پارد اخلاسی نیو لا رشتکنه عداه چی سی نیکاو که خدا ده فقی نیکاو بیانه عداوی چی کم شادی شده سرینی ده شادیی خو بلکول غالی و تاسون لور خورو غالی ورکنه پنځه مریانو نمد وګونو تنظیم کوي خپل بیسن مار کوي په وړاندې که نو سالو د ننور پروغواري نو خير دي چې ني کوي ورک کوي زکه دولت راوړي مال دولت څنګه راځي د سنس دې بنیادی دالحک تا ګورې چې حالت نې کې انسانانې نې کې د څومره مانداره په تمه کې راځم مانداره تورم ما اکثر نور پورې پاتشي یو ځیندا چې د نور پور تا خلک به د عزت په نظر لږوري ورته وګوري نیک ثری لا په دا ورکول <سؤال> نیکه که فقہی په قدر وې کوي فقهایین د عزت خو به نه کوي د دې له <سؤال> جن دوستانه مې نه نوم نه کا نو سره <سؤال> پکاره نواذ فدا سی رشتہ او تعلق چې داسې لوخینه نه چې بس alteration ورده امابلش ناخذ نسبونو سره تعلق لري دا اولاد سره تعلق لري د ټول عمر لمور جن دي سره مندې کې باندې کې او د بایدې زیات خیال ساته د ماندار خیال مسره ته وبني کې خیال ساته دغه سلسله کې ښه احتامات او شرایط په حکم د طاقت د نکاحي نواذ جاو دریکس محالات تی ده انسان آوال دا چسریک توفیق دا وادی وی آو شوقین وی یا دا گنان پکی رادیش دبانی نکاح خواست دا چه خام دکتی اسفاوی انکلیزر کلی آو شعوت تیمشتا یارا دا واقعی که دوکو بنافشتا نا حکم داری چه بی وعدبا سرینیه وعدبا بین دا سورتی چه سرین شاہ وطفیق و پیسینا نی توفیقی نشا نو صبر که ایتسو پوری چه خنیوالا اصباب نی پیدا که ایلی دا اصباب دا تیسو او دا وصائل پاکوشش که او چه کمی پوری لا توفیق نی نو دید صبر که مسامر تعریف حضور پاک دا خوندله چې پرناقصي د روحي نس بالا مدير پاک وکمنه چې چا, چا توفیق نیولنی کا او یا له شاوته وی دی د روحي نس اا کو توفیق د نیکه وی یعنی شاوته اشتہ خدا څخه نه لې چې دونه یا ها وی د دې لنډه میکا سنطق میکا مت حضرت پاک یو سميره یو صحابه یې خبر دشته وې نو سمې وې دشته موږ دې د دې سره کافرونه څخه وایي د جهاد تر اوسه دې کې وایي عامه کله د خځو ویسا مال دا <سؤال> سارشتا سوینه دو نکا واسدشتا وی آو سی وی وادو نواری نواری دا شیطان غوری وی چیلی چالا نکا تو فیوی آو وادو نگای نواری نواری نواری نواری درین دا سورا شیرا تیسیم دا گزارشتا خوزی تا برکن شو تقازان دیشتا نو دلنفلی منزونا عبادتونا خوزی چیلی باسل خوزی او کنا بیم ملا واده خوزی زمون علمانوی زمون دا مذب بیم ملا واده صوابی سیو مذب دا شاپیس ہے او اینا داسی سریلا چنی پزان یراری آگیون یرسو واده باو کم پلانجو باو دنه د عبادت فلې دې دیوالنک او گوشه نشینه نه کوي وظیفی نه کوي ذکرونه لیکي انده سويږي دغه عادت کول که یو لین نه مباح کار به کفاراس کار او ذکر عبادت ته عبادت خو ته نسبت کړي والله او زموږ یعام شنو ناو عابدتش یاو مباح کارمانی و یاو لین بین نوی ناو عبادتم نی دیکر حضور تاک دید سنت بیلی او دا کولو انبیاء کرامو سنت دی دنیا تا تیسمانا پی غمبران کنیر علی گلی علاو دا دونا کولو و دونکلی دیو عیساء علیہ السلام ننکلی اغا چراکوشی بیا بکل او یو یحیاء علیہ السلام ننکلی اغا پزر میتونب یاو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 نبیان صحاب دیو باکی یوزار یو دری صحابان آردار کتابونو دا حالی سکنی حضور کورت دا یو بیبینا تا پوسکی دا بارنا یا حضور اتاق تا پوسکی حضور دا شپیه سمرا منسکی یا اکا اکا اکا اکا دری اکا تایو تا وطن سنا نیرو جی سمرا نیسی امیاش که دری رو جی نیسی نا یو بل توې د لطاقه لوي زیتونو درجه 90 درجه او په غوښه یو ویل چې په درجه 90 درجه شواله راغلی په دې زبا می شرو جنیسه د لوی زبا واده یو دې او تردا ښان سیري راغلی نو سوت می فهم حضور په واسه بیزر منزم کو مدکی کمم ضروجیم نسنو پریدامم اما وادم کو دید اما دا زمان طریقہا چاچی زمان دا طریقین مخالفتو کو زمان امتی دید دا تا دید چاوی چو وادن کون سوان دید وادن کون سوان دید صرف اخداء مخبوص کی در بدنگرون چه سره پغتل خیتا موری دا چاکه پر اومولیسکه آنچه پغتل او گینو دا چاکه پر اومولو تا دا پس پیگ ندیو جنح حکم دای چه جمعی معنزل ازیوی سره چه وادنو خاوندانت امدیک وادنیو دا شبینو دی مزدیکت بری چه سال لده داد چارکستر ویوچتی نیشی چاکتا واد خطبرتا مزدیکی دلن دام بشریت که ادادت بل اولاد که دل اولاد دا حضور پاک ام مقضیاتی دلی ادوارو جوانو سردارو اغا خزاک اویچ اغا بالبچر اولی بتزوج الودود الولود فانی وبانی بیکم الامامه یوم القیامه اغا خزاک اویچ اصطاق صفاقه اغا خزاک اویچ با البچر اولی شند اخزا مده با البچر اولی دا حضور پاک نو عام پچا خدمت کو لغیل روزی په اله کو نام عبادت نو معنی نه پردہ حدیث را بیان دازي دغه ټول حدیث چې مننه 300 نه او د ذکر ما چې سره وعده نه یو نه روزی نه سوي ذکر کوي او وظیفه کوي د دې سری نه دا نه سری دایلو چتا نه چې هغه ځامل په صد سمت مطابق او بال بچيو حلال او مجددي خپل تشفا ز سر سمت ڈا دی واده خواهد داغ دوشنشید چه پچیلکی ناس دی او واده نکن داغنه ثواب گنه زمون دین کی رحبانیت نیشتا پادری توبو چه واده ثواب گنه دار ایسایانو مذب کتا را چه ساری علی زبرکی گی چه واده نکن ندبی اغزبرگان طول پا زنا مبتلا ندی دا پادریان طول زناکار پاگی و جگا اچھی او سڑی ڈوڑے پوری او روح جوڑی تکسر سپینک غوڑی پوری گا زور بکنگوزی نا فاتن اصبر جدہ جی پہ اسطلاح کیا گئی چھ خاؤن میں پہ او پادری آگئی چھ خوزن میں کم پادری خوزو کیا پادری توم نکینسل پہ ایت سفیل ہوتے نا فاتن او پادری اوزو اسی کی تا هم وګړي او واده نه کیره په کوم باندې یې کیه د دې سمه رئیس نه اون یې زعیم اماره داخله چې ټول امر او که داخله چې دا سي نظام میچ په سې طریقې هم ماده پوره او اونایدونه لوړتیا دي ان چې ناکه کوځ سره اونایي کوځ سره دا شرط کوځ له سره اغه میچ کوم خدوی چې ما سره پادری نږدې شندو زه یې باور کوم نو